طرح لدا ضوفعلان میرابګو ما دغه پاره چلاتوي فضل نه ترا پاره درس تاسو نه حلال رزق پسیو کور دی او ګټي ولی تعالی مو د پاره چپو یسي ا د چيني نه ولی حساب پښمار د کلو نه حساب د ورزو وکول شي فصلا او تزيلا هر شي بیان کړه مې دین راوازه وکول له انسانن الزمناو هر انسان لا ګولې دمنګه د سرات وای رهو مل نامادو پیو نو کې پسړه دته پسیو یعنی عربو با مارغو خپلا عملنامه گرزولا او په مارغو بی خپلا عملنامه کرتلا مارغو بی اوالوزو کسی طرف تا ولان وی بی زماکار کیگی نن که گز طرف تا ولان وی کار می نکیگی یا بولا تپس مخیل ورغ ویرک کار می نکیگی خم مارغو بورغ وی کار می نکیگی او دائی یو عملنامه گرزولی وزان لرا یا دا مده و توائی رو چه دادو سٹ دا خبر انخطی دا اپو ارصدی سر پخپل سرو وی ویژه کین ورصدی سر پخپل سربانې دي دا یو محاوره ده د عربو کله انسانین هر انسانو الزمناو لوګول د مندسرا ځای راو ما الله ماده دی نو کې پسرد دد پسې وانخریجو لو راو په باسودل را ارسم دد پسریږي یومل قیامت پروز د قیامت کتاب یو خات یلقاو منشور ماخمک بشیاری سرپرانسته ایک راه کتابه ک لو لا ملما کفا بناذک الیوم پره راتلران نو زیاله گه تا باندی صاحبنا که من احتراج چاچه لارو مندلا فا اینما احتدی لنفسی یقنان دی لار مومی یاد دی لار مندلو بدل زان لردان و منظر لاسو چی گمرایشو فا اینما ازلو آلیا یقنان مهر دا گمرایوی پدی نفس و لا تقیر و وازرتون وزر اخرى بار بنیکی و بار اونکی بار دبلچادگونا و ما کنانیو منگا معذیبینا ازا برکو انکی حتا تردی نفس رسولا چولی یا رسولته، وی زارتنا کل نو،گا کلا نو حلن کا حقر یا دا للخول زیجا، امر نام را امر نام؛ امر پر معنیٰ تا своих یعنی امر نام را فا جیمان فیا معنیٰ نام را عوام دانکھا پی سالو کو مانگا مالدار داغیتان پا خلاب, خلاب داد یا امر نام وشدد وایا امر نام، پر معنیٰ تا ذیطی یعنی ذیات کو مانگا ہے پا ا króده کی مالدار خلاب کی پدی کی. فحق قالها القول نو لګی دادی باندې وینا پد مرنا تذمیره اله کمنګ دی لاله پاله ګلو وکه محلګنا منه القرونی سم رډی لاله کډی میډه بیرونا منبا دینوهن رسول دنو علی سلامنا پر د رستا بي ذنو وي با دی وګو ناو نو د بنیګانو باندې خبیر مزیر خبر دال دین کې منکارا یریدو را دلری د دل دنیا پامل د اخرت الجننا نو پدلوار ګودن لېمان نو ریدا اچالاج را دو کو سو ما جال لاو جانما یا غر ظلم دې دل را جانن اسلام مزمو مدهورا دی با دي تا بد حالې شی ورټل شی حال به بدی ورټل شی به ومان را ده لا خیره سوچی را ده لري سایا کوشش دې درا مناسب کوشش دنی او هو فی او هو مومنونا او حال دارې شی مشکورا نیا کینہ داګه سانې کوشش تدې مشکورہ قبول کلا نمې دوه هر یو لا طاقت ورګومنګا ها اولای دی مومنان لرا وا ها اولای دی کافیر لرا مینا تا ربکا دو ورګلې درستا نا وا ما کانا دو ربکا منصورہ ندا ورګړه درستا منه شي وین کیفا بظلنا با دم ملا بازو زلنګي قوره کړې منګه بازل لري په بازو ولل اخرتو خا ما اخرتو اکبرو درجاتن لويې په درجو کې و اکبرو تزیلہ لويې په وروالي کې لا تجال معاللہ الان آخر مغیر دعا زابونو بیانو شو دلته دعا امور مسلحا ذکر کئی او پدیکی تقریباً پینزیش اوامر او نواحی ذکر کئی پینزیش اوامر او نواحی او دا نواحی اوامر تنخی و قیضان لا اولا نحی لا تجال معاللہ مگر دوالا سران الان آخر بل مددگار و تا کی بنی مظلوم مغزولا ملامت چوی رتلی شوی او امر ذکر کئی وست اولا ن وقضى ربك الله تاب عليك ايها اوامر عرب سان چې عبادت باندې کې بيد الله نه د بل الله عبادت وکېم دویم امر وبالواليدین سان مور پلار سره وسان کې خبر سره کې ايم ما يبلغن ما که رسیدن د کل کې برا پنځه او كلامهما يذوارا نو دمه نه ذکر کئ فلا تک لهما موعد دوالتا او فینا او کلمه ورته مایا ذکر د اوفو مرات نه نه کلمه چې پلار بلار د درد رسیم اه کلمه ور مور پلار مخینه وایا خبره چې مور بلار به خپکیږي دانې چې دې مور دېر دوستانه پمخيو شر مولوی علماء دان نه اهل اولادې عاشقن تابعدارینو کپلارې دبې کوه وهیې مور ورته کنزلی کې بادې رادی ورته وهیې ناغا ورتماخ نہ علی درما نہیں ولا تنہرهما مرتد دیضانو لا وقُل لهما قولا معروفا بل امر به وقُل لهما وادِضاروا قولا معروفا و قولا کرिमा ونا عزت مندان بل امر وحفظ لهما کذا کریضانو تا جنازہ لی وذرید تا پیدارین مین الرحمت دې دې مہربان جانا تا بلار وزری ورتخ کتا کا او وذاری دی ورتخګې دی مقصد دا خدمت یوقام خدمت یې دی رو قهوازه ورتخګه که ک په وګبانی ګرځول نه شي او وګبانی ګرځې اب وګي او ګرځوان دا نه چې تا اوې د کنځل شروع کې وبادي را دي چې سټوخه ټوخه دی جوړ کړی تنګې کړو اصل هغه راته جوړ کړې نه مړې ک نرمې دا به دی را دي ورتوي نه دواګانی ورتکه خدمت کوه الله دل مقا خدمت در کرنو خدمتو که در مور و پلار چه اللہ دل مقام در کی خمقام پید اللہ در کی در مور پلار در خدمتو او ددوی در حقونا دوم را دیر زکر تیر درس کې د رجی درس که یو طالب بچی تالیگل او پدی زیبانی زمان شیخ تا اللہ ما محمد توی توحیری تا ویشی خدا پو موٹر سیکل گرزول زان پا جسنگ ایدی خردی کنه دی, <تصفح> دی خواه شیخ احمد الله شیخ اور تا جواب ورکو مد ذلله العالم یتی بوګه ګرځو اخر دی وا کور رب رحمهما كما رب بیانی صغیرا وا ایرب زما رحم کی په دی دالو څنګه چې په دوه جدايه نشی په لری مزو دابل امرو رب کوم رستاسو عالم په دې بیمادی نفوسی کوما پاسو باندې چې رستاسو ان تگونوا صالحین اقیتاصونگان فانه هو کان للاوابین غفورا یقینا ند الله আজি جيڪون کو د پاره پکون کې للاوابین وابیان له پکون کې دا ويره وابيان ني پین پیرياني وللا وابيان تو پسنه کوي للاوابین غفورا په معنی نه پويږي نو خلک یې کافر کړل نه کافر نه مرتبط قاتل وین فانه هو کان للاوابین غفورا یقینا ند الله আজি جيڪون کو کې بل امر و دزل قوررب ورک خپلوانوته ه کو د خپل وال داې چې خپل کار کې خپلوانو ته دغه کووررکا بل عمرول مسکینا ممسکنانوته او بل عمر واب نه وَلَا تُبَذِّرْ والله تو زیررت او زیاتې مکه په زیاتی کوولو سره زیاتې هررا غمال ل چا هغه د شیت پرقې خلاب ان مب زیری نا یقینا پهزول خچ دې ړونه شيتهانو وکانه شيتهانو لربېګه پورا دې شیطان د خپل رب نه شکران وای ماته رې زنانو ما اوکه تم خاله د دینه د مور پرلارنه اتره رحمتي مې رابېګه له پاره د ټاولو د رحمت دراسته ترجمه چې ته مه کې داږي چې مور پرلار دی او مه توحید نه مې توحید مانی او ته الله د مهربانه کوشش کې کپدي کې ته مخواله نو خیره پروانشته بیا ما سینه وګورې دنګی تلاش کې ویوهه واقو فقول لهم قولا ميسرا دا امر دی واه دې تا وینا نرمه ميسرا اسانه او نرمه وینا ورته کوه او کلی وینا ورته کوه ولا تجعل يداك مغلولتان دا بل او مته لاصپل مگر دا لاصپل مغلولتان تڼلې شي وي اله لو نو کې کا سټاتا سټت دې لاص مته را شي او نه والا تا سودا کولل بسې مې پر اخو دینه لا پټول پر اخو ali پتا خدام معلومه منصورہ کی باندې مل امات استړی شي چیس کارن کې تیارې تناستي لازمي تړلې دي دې پوري نو خرڅ اس اسنه کې او یا داسې سفيجه چې اټول مال لګي داسې مکوام دا مکوام علماو شانداو چاوي بل کسبونو نمونه ځان سره لیکل امام کرخي رحمت الله له اغا بہترین عالمو اخو کلی عالمو اغا پالو جوو نو روان شو سیف الدولہ لالن سیف الدولہ توئی چھ زمنگا استاد محترم اغا پالو جوال ری واگلس تنخواہ مقرر ک سیف الدولہ ول تنخواہ ورکلان چکہ نہ ایمان کرسی رحمت اللہ علیہ تفتو لگے دا چتالا تنخار روانه ز بچا د طرف او بلار باندې شاګردان روان دي دا پته ورته لګیدا امام کرخي رحمت الله عليه وی دا مخرا لک قبليته واړه وی کټرا لک قبليته توکه تو شي مخمه قبليته شي قبليته مخ واړه لا سي چات کړل ویا الله ا د بچا اتیا د بچا توفاه او د امام کرخي بدن او روح الله د بلخ په بازار کې ميوځي کې الله چې هغه توفره دي چې زما جنازه ودي زګه د بلخ د بازار نه ټوله قلاتا ودا خاریینه چې کله داوی هغه د دا بچا توفه د بلخ دروازې را رسیدن او هغه ځکه چې امام کرخي رحمت الله علیه جنازه ودي و بیا الله غ خاریه کې او زه نه کلدا شي نن رالل یو تل کوي شنه یو بل تل کوي شنه کمال سراک الوزارت را لراګ ستن خیر علامه مقرر کراغایله نه هو شرم او پشرمونو دیني بدنام کټول دا علماء کارداو چې دنیا کې اوی داش ګلزی دلی دي داوود علی السلام بل روانه جبرئیل امین ول د انسان شکل کراغې جبرئیل امین ته تاسو د جبرئیل امین ته تاسو کو داوود باره کې تاسو خیال لې وې خصه نهره خود بیت الملل نه فرای کین داوود علی السلام چې کله وارد لاغې کورتو په جوړاښ الله ته سوال کوي مټو کاسب راای کی دا خپل موټو خورا تاوخه را له راای کی علاوه ته د چلو خو دا مثلا دا ولماو د خپلینې جراو دي لکړه کا مثلا واځه کاوی مهنتونه کړې دي لا سونه رس سره نه ټوللې ځان نه شلې کیدوري نه جوړې کړې اودا چې نه شوی نن مونږه ها دا مثلا کو زمونږ د خپلینې دا خوان نه کوي زګه زمونږه د خپل لازه کس هم نشته دی کومهګه کوم نه کوي واځه ا او لماصر دا خوان کی چې دا وې د لاسو کسبي خپل لاسو باندې قرائت کئ او خپل لاسو غټه کړئ ولاد الصلحاء کل البسني او موږ پر اخو لرا پټول پر اخته ا په دا کو دا معلومه ما سوره کی باندې ملا ماته ستړي شي وي اے نارا پاکه یته نه نفسه یسطر ریسه پر اخیر رزق لم یشاو ا چاله شو غاری وې اقبرو څنګه رزق انه کان بی باری خبیر مسيره یقینندې الله په بنديګانو خبردار لیدونکو بل نه واله ترت اولاد کوم موږنی اولاد فل خشیت ایملاق د یاره دې لګینه د لګینه موږ نه چې رپی وسخري یاره من سبب بندي په کار ده په لانی په کار دي نه نو نرزقهم وییا کوم موږ رزق ورکو دی له او تاسو ته دې مخ کې کله لوتاسې رو سوګل دا ولي الله یا سينه چې د دینه موږ کې چې رزق ورته کې ميناويږي الله دې کوم تاسو کوم ان اقاد لهم كان خدان کبیره یقینن وجل دې دالو یو ګناړه له یو ګناړه وجل داري دا اولاد چې تربیت تربيت غلطو کوي په نشو باندې کوي په تماشو باندې او پورډرو باندې د بچی جان نه ساتي چې لو پرانو سره ناس دی که د سمو خلکو سره ناس دی چې پلار د بچی ته پوس نه کوي د بچی تبا برباد کو بچی مړکه ا دې ځای مړکه یو بل منصب بندي کول نو منصب بندي اګه که دې وژن کې چې را رزق به کم شي او دې به سو پرې دې به سو ګټي سبا ورلا ګټه ما نو دا ګناړه لویه ګناړه ولا تک ربو زینا منیږي کېږي زیناتا دا په لاره نه دا زینا خو لویه ګناړه د زینا زیاته به منور دي چې کم ځای کې د زینا تعلیم به زیاته بنور دي ها نن زبای د بالغانو جنکو سکول جوړ کړه ها دا دسته د پاره جوړ آددی پتا باغوی تللی جنسه پاره جوړ کړبهه ای ته پاره به جوړ کړی دا د بالغانو جنکوس کولې وای او دا د بالغانو د پلانو ولا تقرب الزنا مانی د تا دا زنا ته دا وته نه دی زکه په ای کې یو ردا سنټر ده په دې کې پلانونه چل کوي د دې چل کوي د بالغانو د تعلیم ورکوین نو څه تعلیم وای خو د پټاله ریکا ها څنګه چې سره آزادګردی به د پټې دا شانتم به په دپټې کېردا داگه بورتا خیم آخری انتحاو پده دی اینهو کا نفاعشا یقنندا بیهی دا وسا سجبیل و بدلارو ولا تقلو نفس اللدی دا بلا نهی موج نی آغا نفسو حرم اللہ چرم کنی اللہ اللہ, اللہ بلاقی مگر پہا کبانی آب پہا کبانی دری زینو کی وجل دا دری کسان وجل شتا یو آغا سڑی وی چا آغا قتل کنی وی نا آغا با د هغه هغه سړی چې مسلمان دی مرتد شي نو د وجلې کیږي او هغه سړی چې هغه جنایت کړی د شادي شو دلې هغه په قانون وشي کیږي د دې درو تانو وجل داشته دي اللذی حرم الله الا بلاقم زمنګ استاد محترم علامه محمد طاهرې فرمایل اوشیق القران نوور الله مرقدهو بمبئی کې رورو بمبئی تتلې او اورورې په دیلیکې هو ځان سره رورم بوتلې هو نو یو ډاکور راغې چکل ډاکور راغې پدې حمله کولا نشيخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ غرور هغه به په چاکو باندې گزار وکم چې گزارې په کا راډاکو ملشو ملشو نه دی جېن تلالو نشيخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ غرور شیخ رحمت الله علیہ چې کله د بمبئی نارغه دیلی ته تاسو یې ګوروري جیل کې دي اور ډیر دیات غفره چې دا وسو شو هغه بیا داغه د پاره تاریخونه هم کوله ضمانت یې کوو راسته طریقې جوړولہ وان تہ بدی لکی یوججو اداتی ججو یہ وکیلو او آوکیل دیر قابل وکیلو اگو وکیل سره چه خبره کول نا وکیل بل بل وکیل نیو خبر بارے ورس کولا مشیخ القران احمد اللہ علیہ الاط حال تہ یہ دیکھی جلسہ جوڑا دا لو یہ جلسہ دا خلق را جمع شیو رے اور چاله تقریر ور گئی زياتيان خلکمر راجموی شو دي القسمه خلک او د انګريز خلاف چې انګريز مونږه سره ظلم کوي او زیاته کوي مونږه زادي غواړو ارشاله پینځمه ته تقریر ور کوي وي شيخ القران رحمت الله عليه وجزم ورالما ما چټو ولانه کې چې جمالم یو پینځمه ته بیان ما کوي زمایږه را نو راغلي الکومه چې ویولي دم ماته ایتوبس بیان کوي چې زه درې کوم بیان بو کوم تاسو پتو او پنځه منټه چې را پره شیخ رحمت الله له لې پنځه بیان ورګه او ګټ د خلک پکې راغليو سیاسيان خلک پکې راغليو شیخ رحمت الله له چې بیان شروع کونو پنځه منټه کې داسې تمهید کې خاوډه چاټول خلک ورتاريان شو او چې څنګه داغه د بیان د ختمېدو ټیم نږدې شو نو پدوه ټیم کې یو سړی چې ورتولیکو چې زما پنځه منټه بیان زما پنځه منټه نو شیخ رحمت الله علیہ چې بیان بسکاو نو وی وی چې ماغو بیان بسکاو غوډي له نيره لږه چې ټراکه چې زما پنځه منټم ستاجو ز بیان نکوم دا پنځه منټم بیان کوم اغه مو کو, کو په دا بیان کې ولا بل چې ټراوله چې ز بیان نکوم ما ستاره بیان خون کړی زهما پنځه منټم ستا شو په دې کې ګینټینه زیات مو خو وخت مو ما بیان تفصیلی خلک ریانی چې ورو کې الګ دي اوسنګ خلې بیان یو کو دا زادای مبارک ما ډیر جيبا انداز باندې بیان یو کو بیان خللا شنو دی کې او سړی دی او غ ما ته و چې تو ما سره دی ما سربه زما دعوت به قبلی ز به تاسه زما چې سوچ کی ک خواج کار ب دربانې ذ کوم ماته چوي چې دا د وکیل پلار دی داغه وکیل چا وکییل د وکیللیسی ما خ دعوت ما دغ قبول ک زور سره لاړم لاړما خبری کری په دی کې ما ته دغه سړی وای ته د کمز نه راغلی او مای چې درشان زر دلته یو وکیلو و هغه په ځای راتلم کومه راجلسو لیدا نو مالم موقع په بوتوراله مای چې ځوم بګه بیان وکما او وکیل سره بیا روسو ګورو اده شان رورني وقيل کړي وی غاو یا غوکیل خو زما زوی دي روز به لا دې راغوالم وی خاله کارسم شه په صغیر او غوختو کيناستور سره خبری شروع کړې ناغو ورته و وکیل چې ما سره کتاب دی او ډېر بهترین کتاب دی او ما کتللې په انګريزي کې لیک دي او د جهاد په موضوع باندې یو بهترین کتاب دی ویما ما وی چې تاسو د جهاد په کومه مرتبه باندې باس کوئ دا کتاب په کومه مرتبه باندې ډېر باس کولای شي ایما دیول جهاد کې مراتب نشته سورای ما آشته پکې وی دا مو ماتو نه ښې ما چې ولینا وای سمرا وخت کې ما چې دازو په کلوونو کېم خوده شم پکې هم کوم خوده شم په دوه منټه کېم شم چاله یو سیز ورته هغه په لاندو الفاظو کې نشي ویلې او تفصيلي کول به نشي ویلې نشي چې چاله یو سیز ورته هغه تفصیلین شي لاندې بیانولې شي وای بیانو خو ما څنګه لر لور تک قلمي رواغې شیخ رحمتہ اللہ علیہ ورتا مراتب شوروکل د شورو مجاهد دا دا او مرتبه شوروکل چې مجاهد د د ټریننګ دی بیا د کور د اصلاح بیا د ملک د بیا مراتب داسي درجه په درجه ورته د کلي اصلاح صورت به لا ده د مجاهد د پاره د شورا ارکان دا ټولي ورته ویلې اغلی کل کئ اوکیل ته خپل غصه شو و چې دا مې ملمه ته دنه تاسو کله چې تاسو راغلي او څنګه ستته د ملمانه تاسو نه کېولي کله دې نو وس هغه سر کې هغه زنه وبس کړل ځکه پلار نو یاري ده ورته ای تاسو راغلي جی دې را شان زما کېستې ازمعرور یو ډاکو आले دا تم لا کول اوسه مارور خپل دفاع کړي دا هغه وځلې وي وې خدای خو آسان خبره را تاریخ په کې کله وي تاریخ ورته خو ددا تاریخ به ی په ځان ځواب درزم قرور باندې پویږي چې تباسو وای نه او ځواب دلته پیسې لکوما میو سره پیسې ولوبیا وکړه او شیکل جج سره مخامخ شیدل ورته وی په قانون کې دا خبره شته چې سړی خپل دفاع کولای شي ویاو کولای شي وې د باندې ډاکو راغله عملې په کولو د خپل دفاع کړي دا اډاکو قتل یې قاتل شې او هغه نورو کسانو بیا دعوت کړي او دې غیر کړي مدل بری یاغه بری ک بیا شو یو الا بالحق مگر پاکوانی و من قتل مظلوما ا سو کی شو ظلم پېښیو فقط جل الله ولیه دای سره ګرځول منګه وارث دا غلله سلطانن غلبا فلا یسرف فی القتل زیاته بن کې په وجهلو چې ان هو کان منصورایه سره دیم دا پېښی ویله ولا تقربوا مال اليتیم دا بلا نه را سنوا هیڅو لثم مو نزدی که مالی یتیم دا خوراق قلو یا گناه دا نزدیب ام نوردی دا یتیم مال دا او دبانی خواه اخبری چلی یتیم افلار ملشی دبانی اخبری الا باللدی مگر پا طریقه هی آسان چه خیسته دا حتی ایبلوغا دا درگی جورسی که مصبوطیه دا امر دا طریقه دا چه دا مال حفاظده بل امر لسم امر و او بولادی پروالیو که پوادو بانده انلا تا که مسولان یقینند وادي ته پوسکول شي وادي پورواله بکه از دنه چې ته وادي ماته کې د مولا واده وې سره د خرچيز دیوي ها واو فلک له دا بل امر پوره کوي بيمانه اذاکیل دوم کلا شي پیمانه کوي او بل امر دولسم تول کوي په داڼه برابره زالګه خير واسه نو تاويلا دا غوره دیو کاروبار باندې خروانی هر یو بدرته وی چرتهولخه کوي او غزب خو کچ کول کی نوخه کار kawa ولا تغو مالیس له گبیل موندا بل نه مروانی جا پاس چنشته تالره پای باندې نم ان سمایه کینن وګونا وسلول بسور اوسر کی ورکو ادمه له کلو لایکا دا ټول شې کانانو کان انو مسولادت پس کی دن کې دي د دې تپوس ولی به تحقیق روان شوي ولی به سوچ شوي یو کار پس یه چیزی نو خود تحقیق کوام او بلده نهی و لا تمشیب بیلار دی مره ها مزا پس مکبانی مسمسو مسمس مزا یو احساسی کم ده چې چی دا خپل دراجین زان کمو گانی نو سڑی خپوی چی رز ما قدر چاو نکو یو تکبر دا چې دا خپل دراجین زانو چطو گانی نو دا شیطان کده و تکبرو دا انسان سرخون نکی او دا یو خپل دراجه ده پل garaya gas kar kawa da ftle darajina zan uchat magana che ye chane aw ye talib ozan ta allama we wala tam shi fil ardi maraha mazafaz me ke mas mas in nakalan tahriqalar da yaqinan ta nishish lawlez me ka wala tan tablughal jibalatula nishra zedele guruno dawgad wali che kullu zalika da tul chi di kana sayu de na karwale da we in دا لاسنه دېچوای کليتاتا ربو کارستا منل حکمت دا کلمندې نه ولاتېل او موږ را اوه مالای دا لاس را ایلان اقرا دا بل نه مددگار بل فذل قاو بغرزولې شي د جهنم ما جهنم کې معلومه مدهوره ملامت رټلې شي دا د یار او دولس اوامر دا سوسو پینځي او پینځي ښاله کې سره نیکه جوړېږي ځنګای نیک جوړیږي دو لک کانا چې الګ د دو لک کالو شي هغه لواډوګه چې واډو ورلو چې شپګ نهشت بعد بیا حلالي بچي پیدا کیږي بعد دغه بچي وشدره دو لسنې مو کالو شو او بچي وشو مچ هغه بچي دو ل سو کالو ترسي نو دته با سلریشیم کال د سې لريشیم کالې سې ماعدوله سو کالو کې با د زویو وعدو کې نه چې شپږ نه اشتراقه د وعدو شي بچي ولا الله ورکی نه دا د پنځه کاله برابر شو د سويې نیم کاله برابر شو نه دا پنځه کاله کې بابا او ګرځیدل پنځه کاله کې سړی نه کې ګرځي دا د قران په اصول باندې ها اوبیا پنځه شو کال ته چې سړی ورئ سي نه سره خلک مشورې کوي د مشورې ور سره خلک کوي تاه قال مانیږي ته بابا شي په زمانه کې ته بابا اگر جو بیاند به کارونه کې بیاند قمه قال ته به ملامتیا کارونه کې سوچ او مشوره درانلا افاسفاقم ربكم عاشان د کی وچتګر دې قمه قال د ان حسابي وړو کې افاسفاقم ربكم بل بنینا آیا ګوره کړي تاسو رستاسو په زمونو باندې واتخذها من الملائکتين asa یولې د ملائکه نه جنکې انکم لا تقولون یقینن تاسو خامخوای قولن عزیما وینا لویا ولقد سردنا فی هاد القرآن پتا ایسرا بیان کلی میری پدی قرآن کی زجر ورکی پینکار دا قرآن لیا ذکرو دل پارا چی پنواخلی وما یزیدهم اللہ نفورا نزیاتی دلہ مگر نفرت قل لوکانا ما هو آلیہ و آیا کچروی دا اللہ سرا نرمزگاران کما یقولونا لکا چوائی إذا اللعب تغوه إلى ذلك الاشيسة بيلا ودخوه وقتك خامخواه لطوله بي خواهون داشتاله رو فاق دي الله و تعالى و جده ده حسنا جواي حلوان كبيرا و جدوالي لويو تو سب بحلو سماوات و سبو فاق بياني الله لراس مانونا او زنكي ومن فيهن اواجي پديكي دي اردو ده یو ذكر مفرادو سماواتي جمع ذكر ده وله زنكي موه دي اسمانونا موه دي وځمه کا قران یو ودیګر کوي ارزوین نه ذکر کوي داولی ذکر انسان د سیر د یوځمه کې سره تعلق دی اواز مانونه قران ذکر کوي لازم چې د وو واړ آسمانونو سره انسان تعلق ده. دا دا دا دی رازی. دا د عمل پیښله چې راځین په دې وو واړ آسمانونو راځي دا د عمل چې خيږي په دې وو واړ آسمانونو باندې خيږي ځکه واړ آسمانونه قران ذکر کوي یوځمه کا ذکر وای مين شي نه لا يو سد بهاندي نشي شي مگر پاکي بيان هي سره د هم دونو دالنا ولیکن نه ته لیکن تا سونه پويږي په تسبيه دا وي هر شي د الله پاکي بيان نه کمرګي دي که زناور دي که هر سره هي نوکانا حليمن غورا يکينند ده تا سوار څه کوي الله صبر کوي درتا بخنه درته کې چې بخنه وایذا قرات القرآن کله چلوړي قرآن وګرځي مين تا کېومين دا که سانو لا وینم نه چی مان راوړي پاخره ته حجاب مسورا پرده پټ د ګناوونو وجالنا لا قلوبهم هر ظلميني په ژوند دی اکی نتن پردې پردې ظلمونو د دی اي يقهو چې په ان شي قرآن والفيا زانين وقرا وگونو د دې کې لري درونو आले وای ز ذکر رب کا کل شریعت کر خپل په قران وهدا قران کې کی واده ول لو علات باریم نو پورا وګورځا ګانو باندې نفرت ګون کی د دې مسالینه ماستونه ب پاسبانې چې غلدي پاغې یست او لکه کله چې غل دیتاته هم دا جو کله چې جګې کوي و یاپ قولو والیمونونه کله چېوا ظالمان ان ت تونه تاسو نځی الله راجله مصوره مګ یو سړی ونی پې یا کې ډور پسې او زروګوره کې فظهبله کلن ساله سررنې بیاې تاالله بدمی سالونه. فزعل ګمراه شو پلایسته دیونه سبیل طاقت نه لري د سم لارې وقالو وای دی ځاکونه ایزاما کله چې شومنګاړو کی ور وفا ته زر زر ایں علامه بوسون خلک جدیدا اي موږ سره خلقونه ای دا ورته شي کاني او دا یا اوس دامر الله ولي کړي دامر له تاجیز دي مقصد دا چې به عاجز چه زانا اسپنہ جوړه کیا کانے او خلقا نیاب المخلوق مم مادا سنا یکبرو فی صدوری کم چگران لگستا سینو کی فسا یقولو نا زردے چپوئی ما یوئی دونا چاہ پس بو منگا زاننا اگا مخلوق جوڑکی چاہ پس تا سینو کی غرخ او کلرخ کاری و درونخ کاری بیابا مالاوی زتا سوا پس کم فقل لیلذی ویانگا قل قال الذين ورتوا اعزات فتوراكم شي پیدا کړی تاسو اول امر دين هو ولي فسينغذون اليك روسوما لکهي وتا تا فزي بتا تا روسون سرونق بلا د استهزاء په شکل ويقولون متاو وای با خلبيدا سرب ما خلبيرا سرب دشي قضاي قل از هن يكون قريبا ورتوا شاي تشيني زي يوم يذوكم طا او راځو چراغوړي راغواړي وتااسو پتاست تجيبو نه بهان دي هي قبول ديو کوي سره د ستای نه دالنه دالنه بم کوي او الله حکم به مني وتظنون الا بسم الله قليلا ګمان بکوي چې نه تیرګړي تاسو مغالغه وخته سورۃ کی سلور مثالی ذکر کوي چې په سره د هغه سره مستحق عذاب ګرني شرک مستمرا سبب لنزول العذاب بزديد شائر الله سبب لنزول العذاب اخراج الرسول سبب لنزول العذاب استهزاب الرسول سبب لنزول العذاب داسالور اسباب دا داساله عذاب ترسي او جاننام ترسي واخره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ الْإِبَادِي يَقُولُ الَّذِي هُوَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا سورة دیکې لور مله ذکر کوی چې په سبب د غیبان دی سړی د عذاب ګدي د مستق د عذاب یو همیشه شرک دویم ب ذ راع ا الله او دریم استحذااب پیغمبرانو غمرانو پورېلورم پ غمران میسل د ملکنا دا سبب د رالو د عذااب دی او بیا انسان ته د عقل سيزونه والاکل قل چتا قلمني دبل عقل کارونه کې بیا زجر په انکار د قرانې ورکو چې چار قران نه انکار کو نه وي او دا, دا حالت چې کله قران بيانيږي نو دی به تختي دا د منکر حالتی یا الله را العزت جیدا یو چیلن جام ورګه جیدان غټی جوړ کای یا اوس پني جوړ کای یا هغه مخلوق د ځان نه جوړ کای ځغستاس او پسینو کی گرانی نو بیا وم تاسو وای چې مونچا واپس کړم دا بیان تیر شوه او دې پخې دا درې خبرې را روان دي یو بي ستيشه خیر الله یو استهزاب الرسول دريم اخراج الرسول پیغمبران ویل دا درې واړه سبب د عذاب ګرځي وقل عبادي و اعظم بنيگانو ته يقول الذي وايا كلمه اغه مثلا یہ آسان جا ہے سبان ان شیطانا یقینا شیطان یندغو بینہما څنګه چې پمن تدیږی ان شیطانا کارل الانسان یقینن شیطان د انسان نه پاره اذو و مبینا دشمن مستکار دی ربکم عالم بكم راستاسو به به تاسو این یشا کو غواری ارحم کم رحم بل کی بتاسو او این یشا یا غواری یعزب کم عذاب بدر کی تاسولا وما ارسل ناکالیہم وکیلا مغنبے لگلے تالر آپتی بانی زمدار وربکم آلم و ربستاس پویرے بے من فی السماوات والارد وا جبرل او خدام ولقد باذن بعض النبيين او تاسو سره ورکهيمي بعض پیغمبران على بعضن فبعض بانين وا دين ا داوود ززبورا ورکهيمي داوود عليه السلام ته ززبور وقلد الذين ورتو غراو بلاياكسان جان تم جس تاسو په ګمانه من دونه بدا الله نافلا يملكونا كشف ضره واقتداد ندي لرى كل تقلیفان کنستاسونا ولا تحويله أو نداره دو نداره ولو جستان واله أو ببله کی دي اولائك الذين دا قسان دي يدعونا چرا بلی يبدعونا إلى ربهم الوسيلة لطيق بل رب دني ذيكاتو یو مقرکم یو دد نهنیزیې د ر جوونه رحمده هو مزادي د الله وخابونه ذا بایري ک دا ذااب ان عذا رکهګ نهمهزوره یقی نه اذااب د رستستا د د رهو لی شوي دد من قري دې الله نحنو اوله خبره ذکر شوه او ا خبره چې شرک مستمره سبب لنزول الاذاب دې دې نو زویمه خبره کوي چې بيزتي د ش아이ر الله سبب لنزول الاذاب جا چې د ش아이ر الله بيزتي کړه نو پاوی باندې الله عذاب را لګولې دي ش아이ر الله کی طالب قرانه ش아이ر الله کی جمعات د ویبه عزت کې د ویخل ساتي یو سره د طالبو بیزت کې نو د تماشې کوو ادهوالا آزاد کې مطلقه یې یو باندې د واقع د جمعات بیزت کې دیواله زابون کې مطلقه کې د جمعات د ادا په خیال پکاري دا شاعر الله کې دی دا نه چې د نسوارو چونډي هذا يجب أن يكون هناك فرصة وإن من قرية الدين إلا نحن محلقوها لا يوجد يوكل ويوكل والا لكن لا يوجد أن يكونوا يوكلوا قبل يوم القيامة مكين دورة القيامتنا أمو عزبوها عذابا یا يأذبوا أن يكونوا يدتها عذاب ساخت كان ذلك في الكتاب مستورا دلا خبر په کتاب کیلی که وما منانا نئی اوما نکڑی منگا ان نرسل بلایات دلیگلو دموجزونا ایلا ان کذبا مگر داچی دروغ ویلی دی بی هل اوولونا پا دی باندی ڑنبانو خلکو ڑنبانو پی دروغ ایلانو که او گوائی پی اگلی جدا دروغ دی نو حالا تیسه شو اب عزتیا او کر شاعر الله اخوا تا دو الله تدین نحوا معجزہ الله صلی اللہ علیہ وسلم لور کړيوا وا ته نا سمودنا قتا ورکلي میوال سمودیان د اوه مصرتن ساملا کارا پسلمو بها نذل میوک پاری بانی هغه ملکلا نو حالت یې څه و ما نرسلو بالایادی لا تخویفا نرا لیکمنگا موجذ مګر د پاره د یا رولو وای اس قل لناک اک نجمی واتا ان ربک یقینن نفس احاط بناسی جیر اچول د بخالق باندې و ما جل نار یلدی من غله گرزوله خوبه ارې نه کاچ خودل می واتا هی لا مگر ان د خلقو د پاره و شجره الملعونه دا اغه ونا چې پلانا چی وی دا په قران, دا قرآن, دا قرآن دا دا دا ذکر کې و شجره الملعونه دا او ونا چې لانا دي شی وی دا په قران په کې دا غوونه په د نه په قران ما نه کې دا غي کې راغلی دی وخواې په هم يرموم دي ل پهما ی د هم نه زیاتې دي لله الله توغیانن ک كبيره مګر سر کشيلو ولله مله اږجودو دبلی دغه سر کشيګوره ابل چې کله د ش الله عزهونه کو دغ لانت توګوره چې شو, شو حالت و ايض قرنا للملائكه دي کله شي وي منګه ملائکه تاسو ته اوګي پته را ده ادم عليه السلام و سجدهو سجده کوله ټول ملائكو الا ابليس مگر ابليس نه کړه قال او وی دو از جوړه یې سې توګه ما د خټینه قال ارا ته اے خبری تو حاضر لذی پتی سڑی بانی کر رانتا لئی آجیزت مندی که پما بانی لئین آخرتانی که چریز درستو قلمان الہ یوم القیامت ورست قیامت تا لا احتکا نصر اراد دا باغ واخی وی چې کله مول خان راښیو د بوټو هغه مونډو باسی وی اه تنکل جراد جراد مول خان رال ال ابوټي ادوی خو لړول شیطان وای زبد د دې مونډو باځما ادوی خ به ولړم قال اذهبوا يلزا بمن تبعكم نو اسو شتا بيداری کډې استامن هم د دینه جهنم جزا اکم جزا ام موفورا بدلاستا صدا بدلا بورا وستفزد او یاروا منیستا تا تا حسوشی تا قد دستا منهم دا دینابی سو دکا پا پل آواز آواز ور تخیستا که و پا آواز بانی خلق او یاروا او دنگ تا گورو گانی بجانی ور تخیستا و عجلی بالیهم را که دی بانی بی خیلی کس وراجی لکاو پیادا دین و شارک هم او شریک کا دیلران فیلموالی پا لگولو دو مالونو کی مال لگولو کی شریک کا زان سرا یعنی دو غیر اللہ پا نم دو منختی او شریکی کا زان سرا والاولاد باولاد کی زناونو بانیخ اختا کا چه اولادو حرامیان پیدا شیم کواستادا گا کار دین و ایدهم وادا کوا و شپاعت ده بوتانو بانه و درگاونو بانه و اما یای دهم و شیطانو و اذا نکی دیسر شیطان الا غرور آمه کرده دوکی انا عبادی بیشه که بنجیگان زمان ستاکارم دقل شیطان اتا بدغکی او دغتا حالی چی سمر و تراکان که زان پسی انا عبادی بیشه که بنجیگان زمان لیسا لکن شیطان رالیم پا باندې سلطان نزورو وکف عب ربک وکیلہ ور دے راست ذمہ دار زما بندگان اللہ ہی دتنشی گمراه کولے ادی پز کتے ډیر عالم شی خدای ته اڑولین شی د خپل کار نو د دین نا رب کوم لذی راستا آزاد دے یوجی تاسو لره کیشتهی په په دریا کې لیداب داوود رب را جول اټوی مین په دین هلال ان هو کا نبی کوم رحیم یقین ان الله رب تاس مهربان ویزه ما سو کوم درو او کلا چې ورسی تاس د تکلیف فل بهری په دریاب کې زل روکي من تدونه الا ایا من تدونه ا سو کربلې تاسو الله خاص الله اغه نه ا هغهته چېکن ک چېوه ناغ را مدد چې کې او راشي دردان حاج در ل سر کويله ما نه جا کوملالبرې هر کله چې خلاص کوم تا سوچته آستتون نه تاسو مخواړئ وکانل انسانو کفا د انساننا شکرران هل د اقررامه الله تالان هو هغه په کشت کې ناس دی او کشت په راله چپې یو تن بکی آوازو که وی اللہ دا چگی کئی حضرت اکرامان رضی اللہ تعالی نووی دا دی آواز نخومنگ را تختی دیلیو او کچری او دی وادو کلا اللہ کچری زده اخلاس کلم نوزب ازمه و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاس که بلاس دیم ایمان براولم چکل اخلاس شو راگی نبی علیہ السلام و سلام باینی ایمان راولم تکلیفږي چې هغه الله تعالی واه او دې چې واده کړن واده کړکوم چې څومره الله ته چیږي و هي او الله ته فریاد کې جوړ ورتا الله او کامیابې چې څومره کړکیږي پدې د تکلیف راځي هم را کړکیږي ځنګ کنسلينګ تقریبا ډېر مسلمانانو یو زلبانه حضرت خالد رضی الله تعالی او کسان او باسا شي کافر سره جنگ کو نو پینزل لسکسانې وېسل بیا وي وينور باسا نو پینزل نسې نورو خل او وي دادر دياتې کافر ډیر دياتې دا کښ په ته دره کافر راغلي نو خالد رضی الله تعالی نو اور توې چې د نبی اسلام خلاف دی جنگ کو ځان دې کمزور نه کمزور خبره دې نه وکړي وچې د کافرو خلاب ځنګ کې نو کمزور خبره کې نو ډېر شکاساني او ها نو بیا یو طرف ته شپې کافر در دیو بل طرف ته شپې مسلمانان دي هغه شپې مسلمانانو چیکا ورکو کافر کافرو لو کافرو تختیدل او بیا مخه لنی دی راغلي الله ول فتحه ورکاو کامیابی ول ورکړه چیکله تا باندې تکلیف راغې اچه الله توه طول درنا روکشی، یو اللہ حرده کیویم، اگا حرده کیرا رسی، داگه دا پار جنگو کا، وکانل کفورا دے انسان ناشکرا، افا منتم ایا من، ایا بچ بشی تاسو، ایا صفبکم جانی بلبرنی، چومنڈی تاسو لراپ ترد اوچی باندی، او علیکم یا راولی گی تاسو باندی، خاصی بنکانی سم ملا تجدولکم، بیا بن ممي وکیل لران کې لاظ مداره امادو بچ بشي د کوم في چېاپز کې تاسو پهې کې تاهته نخرادو باران پهیور سم راو اوبل کې تاسو بادي قا ف ما ته اونې هوان پهیغې کا کوم نوغ بې تاسو بما کافر د پ چېکوفر کري تاسو ثم تجددو لکوم بیا ب ممي تاسو لران اولیه نا پامنگا بیهی پده واپس کولو تبیعا امدادی او دازی امدادی وبل بل سوگنی چه مورید دیرا پسی رائش اخلاص دیکی رانا چه کلوی دی جانده او تختولانو مورید بار پسی منده والیم دائی سوگ بانی سم ملا تجدو لکوم بیا بنو ممیتاس لرالیه نا پامنگ بانی بیهی پده واپس کولو تبیعا امدادی ولقد کرم بنی آدم دا عزتمن کړي منګا بني آدَم بني آدَم دامن عزتمن کړي دې باځي خلا کوئی پنځپریان کرامت نه مڼي کرامت نه انکار وکړه دا خو قرآن دا یو نه انکار وکړه تاسو بسره ولی کرامت مڼي او موږ د هر مسلمان کرامت مڼو ولقد کرمنا بني آدما منګ کرامت ولا ګرځولې بني آدَم عزتمن کړي منګا بني آدَم په کرامت دا د ولی په استیار کې نه دا دا اختیار کین ولقد قرنا بنی ادمان خدای سره زدمن کړه موږ بنی ادمان وا حملنا فی البر والبحر صار کړي دی موږ دې لرا پوچو دریاب کې ورزقنا امرزق موږ ور کړې دیتا مینتوی عبادت دې پاقونا وفضل الله ملائکه شیرین ور کړي موږ دې لرا خلقنا تذیلہ چپه دا کړی وی په ور والی سره می دې ډېر کوروالي ور کړې دي رزقني ور یو دي يمن ادو کلوا اناسین کله چې هغه لوبه مونږه هر ډلابي ما میم پخبل عمل نامه باندې یا پخبل بشوا باندې خلک دلته په اشتیاق کې غلط شي و دي چې امام وې د اوم نوي معیار چړې ته بده مور پنوم باندې आवाज کې چې پلان نه ایزیا رسول پر محمد رضی اللہ تعالی عنہ تبدل رومہ وستیکی دا خبره غلطه دا اشتباه کې غلط شي ویلید دا د ام جمانه و امام دا ملامه هر سړی بدخل عمل نامي زر راشد خپل په شوا سره برای شي فمن هو د یگی دا به بیمینیه ناراح سو جو ورکه شامنا ماده د پسی لازم دا بولا یک یقرؤن کتابهم دا کسان لولب اللهم مدد ای اما لا مغفلا ولا يظلمون فضلا اظلموني شي پدی پانی پاندا زل تار د گجوري دا ڈوكي ومن كان في هذه اما اسو جيوي دنیا دنيا کي روندال لا كتابنام وهو في الاخره باعما نو دي با اخرت جودن ودا لا ديدارنا واد والو سبيل خطا بيد سنلارنا دنيا کي زان روندن قران نيزان لونک نو اخرت کې به ړنګ وی او الله ورته قبول دیدار نه ور کوي ځکه دا اغفل. کار برشه وی خپل طریقه دا برشه دا چې کوم الله ور کوي قرآن یې برشه وی او خپل پيشواي برشه وی قیامت پوره باندې به आवाज شي چې نه پلاني ډلرا پاسي ها نه هغه پاسي سیدر تخو دې لیلی آ په وی بده اته خدلې دي شرګیا دي دي او جنگ جګړه وي مشتګری وانی وي بله ډالہ واپسې تاسو بتی شي ها دا پلانې ډالہ را پاسې پاوږي تیرته خدلې دي منګ دې حرام خدلې دي دوکیو دړه کې را دپو دلې دي ا دای خدلې دي आवाज بوي د شیخ القرآن ډالہ پاسې دا بسومره کولې ډلې چپای سي ستر ته خو ديلي قران او سنت را ته خو ديلي دين ها قيده را ته خو ديلي قیامت کې ودا आवाज کیږي اخر نړۍ ول خپل پيشوا سره پای سي او چې چا خپل پيشوا چې قران الله ورکهو دا بهترين پيشوا و د دینه ورونشي نو قیامت کې بړوندي الله به در ته دا خپل دار نه نصیب کوي وین کا دوی نش دي دال يفتون نګه چوال ایتان ران نل سي دا, دا کتابنا او هی نا ایلی کاشی وهم کری دا تا تا لطف تری آلی نا غیرهو سید پاراچی جوٹ دی ما باننی که یدت دینا خوکپمانی دا زان درو جوٹل وحی زان پدا او افکی لکتا خضو کا خلید او کامکا اوبنی سی تال ارا دوست سمی دستر دوستو کردی دستر کو تور بے او کردی کچری تا دالا پی دین باننی دا رو جوٹل کی او خوکی شروع کی نکره تور دره سره بیا ولولان سبطنا کا کتره منو وکړه کړه تا لره مزبوط یاد الله فضل نه جسم را رات کین د حریم را الله حضرت استقامت درګی که ملایچ نرمیو کا وکړه نو حالي بده او نرمۍ سره دا حالت او انجام خرابېږي ځکه الله دین را لګلې دی انسان د اسلام او کامیابی د پاره دا دې څنګه الله عليه قشان به وای ولولا ان سبدنا کا کی چرنه یک لګړې موږ ته لرا لغت کی تانی زی پرګنو الهیم کی مهلان نکړې ودی تا شي ان قلیلہ معمولی غوندا شي ان معمولی زری ته وای او قلیلان کی تنوین د تقلیل لپاره نه دا غم په معنی د لګوالی مانالو غوندا کی مهلان نکړې وې لګ لگ لګ اذن لا تخاير ازقنا بدھا وکی خامخ سکول بمی تا تا زے بن حیا دی د جنازہ د جون دو و زے فل م مہ دی د جنازہ د مرغ تملا تیدلک علی نان سیرا دبنے مندلے تال راہ پما باندین دا دی و بی غمرا ک لگ مہلان نکڑے وین بیاد امدادی نو چی دنیا ای داغه مخ بے را کڑے دا نبی علیہ السلام دا مخ نبی خود نبی علیہ السلام کو خدای چاته ملان کئ ندې کې الله عذاب ول بیا ورګی والله میلان ته نبري او الله لک کل لک لري مضبوط کوي دې د دې نه دا, دا معلومه شو چې دنیا الله په خپل خواخه پیدا کړې دايبه دا دا دا چا دغه نه پیدا کړې دریم خبره اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چا چې پیغمبران ندي پریشي اکبرت یې ندي پریښې ویسته دې نو پاوې الله عذاب نور علی کېلې وین کادون يزيد علی استفزونک كي شال لئمه تالر منن ار دز منكينا لي يخرجوا من هذه الباراجو بازي دالر ددينا يا عالم ببلخ كي ده بلخ نچارو 20 نو داغنا باد به كلا عالم پیدانكو چا پرث چاي تي ني ناكل په غم نو کې تختا شوي دي و اذا لا يلبلزون خلافك فداه وان کي درنګ بدر نكي رسسانا الا قليلا مگر لګو فقدمت لديه وقت بطير وقت بطير سنت من قد وطريقة ده جهد ترشوه سنت من طريقة ده اجا قد ارسلنا فقدت اي سرالي قلقه قبل قاعدتانا من رسولنا استعي زمنگا ولا تجد لسنتنا نبا مومی زمنگ طريقه للا تحويل او دلو اقم اسوالاتا درس منذو کا لدلو کی شمسی په وقت زوال دنوار کی إلا غسق الويل ذا تياري دا شبه پوري وقرآن الفجر واللوله قرآن دا سبا پو وقكي دا منصفابنده كواه قو وق دا زوال دنمر كي شكلا دنمر زوال شهده ذا تياري دا شبه پوري سبا کی قرآن لوله إنا قرآن الفجر كان منشودا يقنان قرآن دا سبا وقكي حاضر شويدا ديتا دا دي فرشتو دې د ملایکو حاضر شېوی دي ملایکو ورته حاضر کیږي دا که تیم کې ملایکو د درس د کوا حاضر کی ورته و من ال لیلې دوشوی وطحجت به ویخواله کوا په دې قران نافله د لگا دا نافله تعالی نافله تلکې اون ویله نافله تن علیکې اون چې نه پلي نافله تلکا نفل نافل استاده پارا تاجد دا جو د عمر د بارو د نبی له سلام دوه د پار نه پلي با دي وي پنه بي له سلام واجب بوده او عمر باندې نه پلي نه دوه د پار نه فل تلک کی پیدا دا فرض فرض وکاله بنځ منځ نه فرشي وي دي قانون دا بيان نفل ګرځيدي دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی له سلام پر رمضان او غیر رمضان کې د شپې موشکړه هه د شپې آتر اکات اکیڑی دی او امیشی دا پاریڑی کڑی که رمضان دیو که غیر رمضان دی آتر یا لس رکاتا یا شپک رکاتا دا اشتره بوداود کی مشتا نبی علیہ السلام دا پا رمضان او غیر رمضان کی گلی دی اس صبح سهی روعت پا دی که نشی پیشکولی چه نبی علیہ السلام دا اتر اکات ترابی کلی دی ایس صبح دا روعت نشی پیشکولی سه او اتره کا د تراوی دانی نبی علیہ السلام چی اتره کا د کرین هغه پر د ورځې بغیر ایم کړی دی نو دا تراوی ندی داغه ته یا تہجد قیام الليل دغه ورته ویلې او نبی علیہ السلام میشه لپاره کړی دی سخلقو کھاناوی بوی چیر د اتره کا تا استوی اوشل کا تا نشتا عدد عمر رضی الله تعالی عنه بدد او بلانی دی مولانا خان بادشاہ اللہ رہی خصادی